Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Innahu man فلا fala له lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Arsalahu وَالدِّينِ الْحَقِّ الَّذِي على عَلَى كله كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ أما أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا اما موضوع خطبتنا اليوم القسوه بعد يكرم حميد منعزمه سبحانه وتعالى نكمتكيه رحمهنا اماني نبي محمد صلى الله عليه وسلم na usieni nafsi yangu mwenyewe kumcha Mnyi Mzimu Subhanahu wa Ta'ala kwani Yoyote mwenye kumcha Mnyi mngu Subhanahu wa Ta'ala basi ndio mwenye kufaulu katika ulimwengu huu na kesho athara mbele ya Mnyi Mzimu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Mnyi Mzimu Subhanahu wa Ta'ala inna lilmuttaqina mafaza hakika wanaofaulu ni wale ambao kwamba mwenye kumcha Mnyi mngu Subhanahu wa Ta'ala Leo tunakwenda kuzungumzia alqaswa. Alqaswa ni sifa. Sifa hii inahusiana na mwanadamu anapopenduka na kuwa mgumu hali ya kuwa au kiasi ambacho kwamba akawa hasiki la mwadhini wala la mtekamaji msikitini Mwaua اذا yatasomwa Nasaha atapewa Aya atasomewa Lakini mwanadamu huyu moyo wake umefika katika hadhi ambayo kwamba hayafatikamwe ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Nikama vile upofu na uziwi umemwingia katika masikio yake na macho yake haoni wala hasikii sasa alqaswa ni kitu gani tunaposema tunazungumzia alqaswa je ni kitu gani hiya ghiladhil qalbi ghiladhul qalbi ni ule ugumu ambao kwa kwamba unaopatikana katika moyo wa mwanadamu wa shiddatihi na uzito na ugumu ukali walqaswatu ssalaba nabiyya vilevles kaswa inakuwa ni ukali fi kulli shay'in pale mtu anapokuwa ana mkali katika kila kitu basi mwisho wake tunasema huyu amepata sifa hii ya kaswa yani ana moyo amba kwamba uliomgumu mno wa aslu hadhihi limadda Yadulu ala shiddati wasalaba siku zote tunapozungumzia jambo hili basi utupeleka moja kwa moja kwa ugumu na ukali mtu anapokuwa mgumu zaidi na anapokuwa mkali hata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam sisemi sifa hii mara nyingine sifa hii uende ikawa ni mzuri inapotumika katika jambo ambalo kwamba ni laheri umar allahu anhu alikuwa ni mkali sana lakini alikuwa kieleza anasema shiddati ala man au ala dhalama ukali wangu uko kwa wale ambao kwamba ni madhalim kwa hiyo mara nyingine sifa hii au mwanadamu anatakiwa kuwa anatakiwa kuwa na kaswa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ametufundisha kwamba tuwe baina wa baina nahnu ummatan wasata tuwe kati kwa kati tusiwe wagumu mno pia vile vile tusiaachilie mambo tukwenda yakawani yenye kwenda kiolelele wal farq bayna al qaswa was salaba na tofauti ambayo kwamba tunaopata katika maneno mawili haya Alkaswa qaswa was salaba an al tustamalu Fima la yaqbalu al ilaja al qaswa hu inatumika wakati tumefika katika mambo ambayo kwamba hayana dawa nyingine m hmm? hakuna dawa nyingine basi hapa ndo qaswa ina inakuwa kutumika wali hadha yusuf bihal na kwa sababu hiyo ikawa sifa hii itaelekezwa moja kwa moja mpaka katika moyo hii ni sifa ambayo kwamba maana inapatikana katika moyo qala ibnu mandhur anasema ibnu mandhur alqswa fil qalbi zihab al kupatikana katika moyo ni pale ambapo kwamba kunaondoka ule ulaini moyo unapopoteza ulaini ama unapoondoka e, ulaini katika moyo basi sifa hii ya kaswa ndio inachukua nini inachukua nafasi ile warahma na pia vilevle inapopotea rahma huruma inapotoka katika moyo walkhushu menahu na pia vilevle kunapotoka unyenyekevu katika moyo kama huu basi ndio sifa hii ya kaswa inapatikana Mnyezimu subhanahu wa ta'ala amekwenda kuzungumzia jambo hili katika baadhi, eh, baadhi ya ayati ambazo kwamba tutakwenda kuzitaja na pia vile vile tutaingia katika hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kuangalia kilma hiki kimetumika vipi ama katika ayati Mnyezimu subhanahu wa ta'ala anasema falaula idja'ahum ba'suna dadarau nyazimu subhanahu wa ta'ala ameleta aya hii kama vile swali Lim, imekuja katika hali ya swali kwamba mbona walipofikiwa na adhabu zetu wakawa ni wenye kufanya nini kukita katika yale yao Nasema walakin nyazimu subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaendelea Nasema walakin Kasat qulubuhum waziyenalhum lahumu shaitanu ma kanu yahmalun yaazimu subhanahu wa ta'ala amwalata yaaya adhab lakini ikawa zile adhabu hazikuwafanya kubadilika katika ulimwengu huu hazikuwafanya kubadilika ikawa wao bado wanakita katika yale yale ambayo kwamba waliokuwa nayo kwa sababu gani kwa sababu shaitani amekwenda kuwapambia yale ambayo kwamba waliokuwa kiafanya mushrikina wakayaona kwamba wao wako katika haki sawasawa sawa Mwenyezi sawa. Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta adhabu mambo ni mawili Ima ni kujaribu kujari, kujaribu kuwatia katika mtihani au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwaletea onjo katika yale ambayo kwamba walioyafanya ili waweze kurejea nyuma Nasema نعوذ سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما بما كسبت ايد الناس ليضيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نعوذ بو سبحانه وتعالى نسمع يمدحي مفصد يمدحي مفصد ketika baharini na nchikavu na mafsad Adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani calamities, mambo ambayo kwamba mwanadamu anayachukia. Mambo ambayo kwamba mwanadamu kwa yake yanakuwa makruhu, yanamuudhi mwanadamu au yanamdhuru mwanadamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi zimezidi adhabu hizi kisa na maana bima kasabat aidi an kwa yale ambayo kwamba yametekelezwa na mikono ya watu. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliletea mafsad kama haya? liadhuqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un niuzimu subhanahu wa ta'ala ili awaonje ni kuwaonja tukoyale kwa ambayo kwamba wanadamu wameyafanya la'allahum yarji'un wenga wanadamu hawa baada ya kuonjwa na Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu kidogo wakawa ni wenye kurejea nyuma lakini haya yanazungumziwa katika aya hii ambayo kwamba tuliyoisoma baada kidogo inayopatikana katika suratul an'am -an aya 43 ni kwamba yanafanana na hali ambayo kwamba tulionayo kwa sasa mengi ambayo ya kwamba yanayotukumba katika zama tulizonazo lakini bado tumekita katika yale maasi tumekita katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayamridishi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa zaiyana lahumu shaitanu ma kanu ya'malun akawa ni kuwapambia wale kwamba waliokuwa kiafanya basi wakawa si wenye kurejea nyuma Qala Allahu Ta'ala Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ya sura tul-Baqara aya ya 77 anaelezea nasema thumma qasat kulubuhum. من بعد ذلك فهي كالحجاره أو اشد قسوه هابا منعزيمك سبحانه وتعالى انا وزغومزيه بني بعد يا نبي موسى عليه السلام كوامبيه بني اسرائيل كما منعزيمك سبحانه وتعالى يا امركم ان تذبحوا بقره منعزيمك سبحانه وتعالى اناوامرشا مويني ويني كخچكوا ngombe و مويني ويني Banu Israili wakaleta mambo mengi sana. Wakawa namuuliza, e, Nabi Musa, atastahza? Eh, Je, unatufanyia utani ama ni kitu gani?" Hii ni amri imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wao walikuwa wakipokea mambo au aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali ambayo kwamba ni nyepesi sana. Kwa hiyo wakawa namuuliza Nabi Musa alayhi salam Je ni ni mzaha unatufanyia ama ni kitu gani? Nabi Musa alayhi salam akawa nakumbana na maswali au anakumbana na vitimbi vya Bani Israili. Wakawa namwambia udhu Muombe mola wako atujuze huyu ng'ombe ndio tumeambiwa tumchinje. Niombe ina gani? Mahia. Ni ng'ombe ina gani? Ng'ombe ni wengi. Sasa Musa alayhi salamu akawanaambiwa kalu "Qalu na Mjiizimu Subhanahu wa, subhana wa Ta'ala waeleze." Ni ngome ambaye kwamba yuko si si ngome ambaye kwamba ni bikra wala akapewa zile auswafu za ngombe yule. Ikawa hajatosha bado anamuuliza, "Mala unua rangi yake rangi yake ni gani? Ndiyo tushajua hali yake. Rangi yake ni gani?" Mjiizimu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuajibu eta suru naazirin akona rangi ambayo kwamba wewe mwenye kumwangalia mwenyewe utakuwa ni mwenye, mwenye kufurahishwa na rangi ile bado haijatosha bani israeli wanataka kujua wanasema huyu sasa huyu ngombe anachchanganya hatumjui ni gani mpaka mwisho miazimu subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye, mwenye kuwabainishia mambo wakamchinja ngombe yule Baadhi ya ulama, ulama wanasema aya ambayo kwamba inayofuatilia waqataltum nafsan fa darattum fiha wanasema aya hii na, na, na, na aya ambazo kwamba zimetangulia nimetoka kuzieleza na baadhi ya ulama wanasema ni moja kwa moja ni msururu wa maelezo ya hawa bani israeli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa naelezea katika aya hii inayofuatia anasema wa id qattaltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijul mukhrijukum wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun ta au kama alalaahu Subhanahu wa Ta'ala kulikuwa na bwana mbeki kwamba meuliwa sasa haijulikani ni nani mbeki kwamba mwenye kumuua bwana yule mwisho wake ndio kaja amri ya hii iwe ni mwenye ni kuchinjwa ng'ombe kisha pande la ng'ombe yule awe ni mwenye kupigwa yule ambaye kwamba aliyekufa kisha atakuwa ni mwenye kuzungumza na kuelezea ni nani ambaye kwamba aliyetekeleza jambo lile Kwa hivyo baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumbia thumma maqasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu kaswa. Baada ya kuona alama hizi aya zote hizi E, mtu amekwenda, mtu ameuwawa, akawa ni mwenye kufufuka na kuelezea, kisha baada yake Mnyezungu Subhana wa Taala nawaambia nyoyo zenu zikawa ni ngumu Bani isra'il mim baada dhalika baada ya kuona dalili hizo. Fahiyakal hijarati au ashaddu kaswa Bali Mnyezungu Subhana wa Taala akaenda kuwapatia mfano kwamba zile nyoyo zao zimekuwa kama mawe vile au hata ni zaidi ya mawe. Mawe ndiyo magumu lakini sasa zile nyoyo kume mara nyingine hufika katika hadi ambayo kwamba zinakuwa ngumu hata kuliko mayo mawe yenyewe kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini ile mawe mengine yanaafadhali? Anasema qainu min alhijarati lamā yatafajjaru minhu alanhār. Kwani kuna mawe ambayo kwamba huwa yanachimbua yana mito, eh na maji. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa inna minha hata vile vile pia kuna mawe ambayo kwamba lama yashaqqa fa yakhruju minhul ma. Pia vile vile kuna mawe ambayo kwamba hupasuka na mawe haya yakawa ni yenye kutoa maji. Sasa haya mawe yanakuwa ni afadhali kuliko nyoyo za watu kama hawa ambao kwamba mipata sifa kama hii ya kaswa hata hawaskii aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha Mnyazengo Subhanahu wa Ta'ala kaendelea na uswah za mawe kama haya anasema Anasema wa inna minha la ma yahbitu min khashyati Allah wa mullahu bil kwamba bali kuna mawe mengine huwa ni yenye kuvunjika hasa yakawa ni yenye kupasuka hayapasuki kwa sababu gani bali anamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min khashyati Allah kukapata kuna mawe ambayo kwamba yamekenda kupasuka wa mallahu bighafilin amma ta'malun ta na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hagafiliki na yale ambayo kwamba yafanya Kwa hiyo alqaswa Tunapata hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia kalima hiki waqala suudi. anasema alimamu suudi. thumma kasat kulubukum. kisha zikawa ngumu katika aya hii Mwenyezi amelitaja hili anasema ai ishtadda wa ghaladhat yani zao hawa zikawa ngumu na kisha vile vile zikawa na ugumu mkubwa sana kama anavoelezea alimamu suudi anasema falam yu'sar fiha al nyoyo hizi zikawa ziaathiriki na mawaidha hiwe ni mawaidha haya kuwa ni yenye kuziathiri nyoyo kama hizi mimbadi dhalika kama aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha vile vile tunapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkwenda kumpatia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aya hii hakiwa ni mwenye kutaja sifa kama hii ya kaswa pale mnyeazimu subhanahu wa ta'ala aliposema fa bima rahmatin minallahi linta lahum na rahma za Mola wako e Muhammad umekuwa laini kwa maswahaba zako walau kunta fadhdan ghaliz wal qalbi lam min hawlik na ungekuwa wewe Muhammad ungekuwa ni mgumu kisha ni mgumu wa moyo lam min hawlik basi wangekuwa ni wenye kukutoroka Hawa maswahaba zako hawangekuwa tena maswahaba zako angekuwa ni wenye kukutoroka anasema Mjeezimu Subhana wa Taala kwa kumalizia aya hii fa'fu anhum kuwa ni mwenye kuwasamehe na hii ni moja katika sifa za mtu ambaye kwamba hana kaswa katika moyo wake anapokosewa akawa ni mwepesi lahum, wa kusamehe wastafsir lahum waombe msamaha washawiruhum fil amri na washirikishe وشاوري ketika ketika فإذا fa فتوكل على الله إن الله inna allah yuhibbul mutawakkilin na unapoazimia basi kuwa ni mwenye kumtegemea mwenye azim subhanahu wa ta'ala kwa ni mwenye azim subhanahu wa ta'ala yeye mpenda wale ambao kwamba ni mwenye kutawakal kwake yeye aqul qauli Katika hadithi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi hii yaa abi huraira radhiallahu anhu anna rajulan shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qaswata qalbihi Anasema hadithi kama hii imetokana na Abu Huraira radhi zuniyazimu zoe pamoja naye sema kuna, kuna bwana ambaye kwamba alimshtakia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ugumu wa moyo wake yani moyo wake umekuwa na ugumu wanake mtu ujijua mwenyewe anapokuwa na moyo mgumu. Kala bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia mtu huyu in aratta an yalina ukitaka moyo wako ulainike fa at'imul miskin fa miskin walishe maskini. Ilazimishwe na jambo hili la kuwalisha maskini. Wa Birasi braasi yatim na pia lingine mali kwamba unaloiweza kulifanya ili moyo wako lainike basi kuwa ni mwenye kufanya nini kupangusa vichwa vya mayatima yani kuwa ni mwenye kupangusa kichwa cha yatima na hii hii ni balava kwamba uwe ni mrahimu kwa kwa mayatima ili moyo wako uweze kulainika